Det gick ju så fort i den här fäden, var, var, var det klassisk musik då? Ja, det var slagare och allmänniskt. Johans alltså har spurgit i boge, var alls allmänniskt. Ja, det var ingen som pejlade in dig där. Ja, de visste ju om det, men de eh, gjorde ingenting. De bara sa att jag får sända efter klockan nio på kvällen så att jag inte går in på telefonen. Jaha. Det var ju en manuell telefonstation där också. Ja, just det. det. Det är roligt. Satt upp de små lappar då att du skulle sända? Nej, det, det upptäckte folk när de stred sig i utvåkningen där. Och det hördes i Stockholm också. Ja, det gjorde det för det var mörkt. Ja, just det. Goda aften, annars var det under sånt här för dagarna gick <gården> <gården> inte. Jag vill så var för det. du körde bara, på, körde bara på, när det var mörkt ute. Ja, just det, efter häftig frågan <laughs> ska jag snägt svär Men dina släktingar där nere tyckte inte om det där. Nej det gjorde de inte och i synnerhet inte i Göteborg, De sa i radiosokerier och de tog med att och försöka få röst att sluta. de måste övergå till religioner, kyrklift och sånt i intressen. Oho. Och så här viderna och allt möjligt. Du borde ju lämna också kyrkan hörde du, då sparar jag sig mer än 2000 kronor per år på det. ja. ja nej det, det blir så lite gjort här för jag orkar inte. Jo, då skickar de hem, men du måste fylla i en, en, en utredelselapp utredelse, äh, där och skicka in. Ja, om det aldrig kommit. Då måste, måste man ringa till församlingen och begära. Ja, antagligen, men för det kommer inte annars. Det, det gjorde jag en gång för så, förstår det. Ja, det fungerar då. Ja. Sen är det bara kyrkavgiften man ska betala, så kanske är 150 kronor. Ja. Eh, nästan 3000 kronor försvinner för dig i jäkla kyrkogift. Ja, det är andra i, i andra skatter. Fastighetsskafter har ju kommit tillbaka nu igen. Eh, är tillbaka då? Ja, de har ju kommit tillbaka nu igen. Fastighetsavgift heter det. Ska du betala sop, sopavgiften också? Ja, det är också. ett problem. Och ja, den där killen som ska dra tunnan upp och ner, han vill ju betalt också. Det är en ung kille. Har du inte, har du inte för matavfall också? Vadå? matavfall, det, det, det, det måste sägas ta bussen och kanske själv och handla. Nej, men det finns, det finns ju bruna tunnor nu som är för matavfallet. Nej, nej, det har jag inte eftersom jag har ingen matavfall. Det, det är faktiskt lag på det. Ja men jag har ju inte mat, jag fall, det var inte tom. Man får inte slänga maten i soporna nu. Nej men jag har ju ingen mat i såna här kastar. Men alla, alla fastighetsägare har ju två, en sån här vanlig grön sopor. Ja men de har, de, de har ju pengar och de slänger ju mat men vi gör ju inte jag. Jag köper inte mer än vad jag behöver. Ja, jag går förbi, bo, bo, bo, förbi villor och sådant så har de ju en vanlig grön soptunna och sen den bruna är för matavfallet. Ja men här är ingen brun också. För, för det har ju aldrig någon matavfall. När jag köper en personärslåd så att jag ju upp den. Och sen kastar jag ju under en tom kartong bara. Men du sorterar inga sopor va? Nej nej det, det är det ut från en det är skitsvidare. Vad säger sopgubbarna då? Ja de får säga vad de vill för jag kan inte göra någonting. De säger att jag ska ha bil och köra till insamlingen. Det är långt det? Jag har ju ingen bil heller. Nej. <coughs> för först slängde man ju allting, man slängde ju tidningar då, alltså Ja så tycker man, då ska man inte bo här ute man tar råd med allt som det kostar. Nej för sen tidningar slängde man ju inte, det var ju pappersinsamlingen ju. Ja, det var det ju. Till och med körde eh, på 40-talet en krång en, en med huvudtalare på taket och spelade papperspolkan så lekade. Min, min pappa jobbar ju med det. Ja, det min min sälj var huvudtalare stadsöksalare på taket på bilen. Ja, han hade ju han hade nycklarna till Östermalm där soprummen. Bete. De har ju så mycket pengar så de slängde ju alltså radioapparater och fina stereoanläggningar högtalare och grejer som funkar va? Ja jag vet att de slängde ju tv-apparater det har varit otroliga mängder. Nu är det digital tv jag har ju en bra radioapparat här med stora vu alltså som har både kortvåg, och långvåg och mellanvåg och där får man in verkligen. Alltså. Det kan ju bara välja mellan FM och kortvåg och skifta va? Ja. Och, den har ju också och det är väl någon världsradio eller någon som där stor som killarna gick och var på förr. Varenda gång som kom man ju med grejer från soparummen vet du, de slängde ju Ja. Östermalm köpte ju, köpte ju nytt hela tiden vet du? Ja just det men nu ska de ju gå till eh, någon särskild elektronikavfall. Eh, och sen hade de ju då många gånger också, de hade gjort så här att de hade spelat av eh, vinylskivor över till kassettband. Ja. Så he hela plattor fick man ju alltså, en hel, en, hel, en hel skiva låg ju på kassetterna. Ja det ska jag säkert. Och, och jäkla bra ljud också var det? Ja det är ungefär, eh, du vet eh, som den där samlan gör åt mig ja, och jag ser sönder 60-tal smsik, men det är bara en tidsfråga hur länge uh, jag, Han skulle ha betalt han också Är det inte bättre att få det på cd-skivor? Yeah? Ja, det blir det, det blir efter och, och gillar han, han inte, cd har inte uh, cd-brännare uh, uh, Är det bra kassettband då? Ja, då. det har vi väl hört i radion Det finns ju gamla, gamla kassetter som inte är så bra heller Nej nej men han försöker ju. Han har ju plockat upp och i sofrum. Det finns en sån här, vad var heter någon där, ferro någonting? Ja. Men metallband finns det också va? Ja, det finns för allting. Det fanns ju för i kassetter. Det är någonting som heter Bias heter inte det? Jag vet inte vad det är. Man kan ställa om på kassettecken. Ja, det är biasen heter det. Ja just det. Ja. Jag har ett kassettex med Technics här vet du, från början på 90-talet som fortfarande fungerar faktiskt. Ja. Men den här firma som ligger i Asbuden, de håller bara på med filmkameror nu. Ja. Film, filmredigering och sånt, va? Ja. Men då hade de massor av kassettspelare och, och, och stereoanläggningar och högtalare och allting, va? Ja. Tekniks är ganska bra märke. Ja, det vet jag. Det mesta kommer väl från Japan? Ja, men tyvärr gör ju det ju. Vad fanns det för svenska? Daivan Malpö är konstigt. Fanns det någon svenska märke som tillverkade kasetteg förr? Ja, det, det var ju någon som försökte ta på det miljönerna det så egentligen. Ja det var ju en tjej i Malmö som skulle tillverka kassettband va? Ja. Men det gick i konkurs det där sen tog hon ju livet av sig. Ja, det är bra också på fel. Hon skulle starta en, en fabrik i Malmö och tillverka Kassettband alltså? Ja, hon köpte väl för maskiner för det och sånt. Men ja. det spelar ingen roll om man köper idag. Det är alltid tillverkat i till Kina. Ja, Taiwan alltså. Ja, och Korea. Ja. Huh. Även om det är svenskt märke, ja. Ja. Jag har ju en tv som är så skantik på, men den är nog inte tillverkad i Sverige. Nej, det kan jag aldrig tro länge. Nej. Men jag får ju inte tv alls eftersom eh, det är bara platt tv och de är dyra och, och, och de, de, de håller bara i tre år så är det ju dags att kasta bort den också. Det går inte att laga. Men det bästa är att man gör som min mormor gjorde att hon, hon betalar alltså en liten avgift för tv varenda månad. Ja men det kvaliteten. Du vet så åker ju pengarna ja, och man ska hålla på sådär som den där grannen <skratt> Du vet helt enkelt att betala hyra Det är inte mycket per månad Nej men jag vill inte betala hyra jag ska äga grejerna själv. Det är ju ledigt. Nej men du har ju en bra service alltså De kommer ju att byta, de byter ut den om det blir något fel Ja men det, jag vill ha äga grejerna, jag tycker det är löjligt jag tycker det är bra faktiskt. Man har ju serviceavtal. Ja, ja men jag vill inte ha det. Uh, I så fall... Uh, jag har ju till och med sänd television på 70-talet. Det får man inte göra. Nej, men jag har ju tv-sändaren kvar också och allting. Det är mycket jag, jag har gjort som man inte får göra. Sändare för tv, hur, hur är det? Jo, det gick helt bra. Jag tog en, en stor sån här videomaskin och kopplade in till sändaren och så ner jag e egen monitor så jag kunde se den samtidigt. Så här salvkåkan och, och kullamannen och allt möjligt som stolar rullar. Vad var det i då? Ja, det var det. Aha, hur... Det gick till Gullmarsplan. Hur vet du det? Jag hade en kille där som hade en video och en tv och, och tog emot det. Jaha. Och spelade in och så åt det att de han spelade upp videokassetten. E vilken antenn var det? Ja det var den e som, som satt på den här masten nu den radiolänken ner nu. Vilken frekvens var det? Ja, kanal 5. Ja. <här> Då är det samma kanal som första sändningar från Texiska Ugsjolan nu var. <hör> kan du de här gubbarna hela och halvan? Ja. Jag såg en film från 1959 faktiskt. Den här feta gubben hade blivit ganska så alltså, smal då. Ja det kan jag ändå. Jag vet inte. Jag har inte sett tv på ett år. Tv var trasig. Man kan ju inte laga den. När man hittar man en på säga så kastar man ut den där det går inte att laga. Nej, jag satt och kollade på gamla filmer, alltså satt, de började 1927 hade de en film, det var en stumfilm då. Ja. Det var ju inget ljud vet du. Svartvift. Så var det en gubbe som spelade piano va? Ja. P Pianisten. Ja, eller en, en kvinna som satt och, <laughs> och spelade på piano. Ja. Men När kom, när kom färg, färgfilmen egentligen då? Ja, det var 40-talet i Amerika först när de började med är äh, äh, färdtilversion i Amerika. Var det så att de här gamla filmerna så går alltså jäkla fort också? Jo, då, det, det beror de stämmer ju inte med moderna apparater, vad det det berodde på. Att, att det blir fel hastighet va? Ja. Ja just det, de rör sig så jäkla fort alla människor. Ja. Ja, de var ju tidigare, det var, fanns en del med apparater som man fick veva brand i Inne i kont kontrollrummet där. Det svenska filmarkivet har en mycket gammal film från Stockholm. När de kommer med häst och vagn och spårvagnar och grejer. Ja, det förstår jag. Och så är det en polis som dirigerar trafiken i gatan där. Ja, de stod ju i en kub också när jag var liten minns jag. Jaha. En rund kubr, plåtkubr. Kunde... Eh, som de hade fönster på. Man kunde ju filma alltså, men det fanns ingen mikrofon. Men man kunde inte få något ljud va? Nej, det var sist. Det var likadant de här filmerna. De har ju filmat eh, när de åkte ut i Radionorbåten, alltså men det, det är ju bara stubbfilmer. Ja. Alltså, det fanns inte ja, där. det kanske var de själva som alltså, snar filmade. Det, det finns ju sådana här Radionordskina inspelningar. Idag har, idag har du ju alltså en, en inbyggd mikrofon. Ja. Så att det, när du filmar så får du automatiskt det, med ljudet också. Ja, då, jag då. det här är ju sett Det fanns ju sådana här filmkameror som hade en mikrofon som stack ut så, som en kuk fram på. Och dagens mobiltelefoner alltså, det kan ju användas som mikrofon. Du kan ju filma också. Ja, just det. Om det inte är ingen kronas mobiltelefon som som jag har, för går det går ingenting alls när det ringer. Nej, den jag har kostat 200 kronor så den kan man ju inte använda till mycket. Nej, nej, den kostar en krona om man eh, skriver på ett abonnemang. Jaha. Så, så att jag får ju det på döpande men det är så billigt. 60-70 kronor varje gång bara. Men gick den inte sönder då? Nej, det, det, den, det var när jag ramlade en gång men det var bara batteriet som jag hoppas ur. Ja, så var det bara det? Ja. Jaha. Ja, det är det här med benen som är problemet. tror du? Ja, alltihop. Det var en tidsfråga när det var den här när jag låg på golvet. Ja. Första gången när det hade i ben. Kan du betala du föreningen då? Ja, det får jag ju göra. Det är inte så farligt att uttrycka hittills i alla fall. Alltså, jag fick då skulle jag börja beställa nattsändningar, då, då, då skulle det kanske bli dyrt, men. Och det kan inte sitta uppe i sex timmar jag vågar jag inte. Jag att maranaten ligger i alla fall ute två nätter va? Ja, det är vissa nätter i upptaget där, så jag vet inte vilka nätter det är heller. Jag kan inte beställa dem då heller. Och klockan fyra på morgon så har, har du Philadelphia. Ja, det är löjligt. Vem fan ligger du lyssna på Jesus då? Ja, jag skulle hellre vilja sända Mellanmåg. Ja, du vet, det, i Holland det är massor här, som, men, det massor av stationer nu. De är till och med... Det, har familjen hjälper till radioprogram, fruvarna och ungarna allt möjligt. ska ja. jag kunna hålla igång. Den här jäkla bolivianerna vet du. De ligger ute på Järvasändan också i timmar Ja. Va? Ja. Och invandrare och med allting. Sen du sju, sju timmar i sträck. Ja. Så det måste ju kosta mycket det. Ja, säkert. <skratt> du, tycker, du tycker inte om musiken heller när de spelar va? Nej, nej. Inte alls. Det är Jag lyssnade på från Holland. De är fantastiska. Vad är det? Och Nederländerna. Det är, är privata småsändare. Ja, I och sånt. Vad hette den där? Baroness va? Ja, den finns ju också bland annat men de är på något annat, det är med allt på ett annat det är så här program Radio, och det finns, det Radio Maria tänker om en million som har ju startat den där jag tänker på många gånger och Elias har så hört sig igen ja, ja så därifrån har han kommit in och hittat Radio Maria men Baroness har ju hållit på i 40 år då. ja och inte åkt fast eller då Nej, nej, man gör inte det, det var någon som hade sagt det blev ingen licens, Var instruktör. Nej. Baroness, är det på mellanvåg det? Ja, det är det. Ja. Och det finns jag vet inte om man har FM också, där har några stycken också, de har jag inte här, men däremot måste mellanvåg. Jag har några inspelningar från att de hade jubileum alltså, att de firade över 40 år. Ja ja Nej, det, det begrän inte spela inom det är på mellanbog. Det, det, det är extra besvärligt Jag är ju ont om bandet så att säga, använder för tiden finns det inte köp här längre. Nej. Allt går ibakåt tid så tycker jag himman den Men teknikmagasinet skulle ju sluta sälja kassettband men då har de ju klagat så att de, de har ju fortfarande kassettband nu. Ja, det är ju finnas, säger de. tar som sådana här vissa för länge. Även, även vinylskiver går att köpa nu också. Ja, faktiskt. Ja. Men hur många spelar, spelar vinylplattor idag? Eller? Ja, jag vet. Men det finns ju något eh, firma som tillverkar vinylskivor och spelar in med popband eh, ja, och annat ännu. Ja, jag såg en butik i England faktiskt. De har bara kassett, eh, musik på kassettband. Ja. Men det är just att det ska ju vändas också. Ja, just det. Det är ju krångel. Det är det som är det ja va? Ja. Men det, det, det, jag har ju maskiner här också som vänder automatiskt. Det tar lite lång tid bara innan den här är kvar. För det fungerar. Autoliverse heter det? Ja. Men kan man ju ställa in? Ja, det går ju. Men det tar lite tid och är lite skrammel och lite långt avbrott där. Ja. ja. Ja. Ja, nu måste jag kissa. Ja, oh, hej, hej. Hej.